Necazurile inimii mele s-au înmulțit. Din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia și osteneala mea și iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în tine." Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine că te-am așteptat, Doamne. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutate am umblat și în Domnul nădăjduind nu voi slăbi. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchi și inima mea. Că mila ta este înaintea ochilor mei și bine mi-a plăcut adevărul tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclănesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi întru cele nevinovate mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul tău, Doamne ca să aud glasul laudei tale și să spun toate minunile tale. Doamne, iubita bună cuvința casei tale și locul lăcașului slavei tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, între ale căror mâini sunt fără de legi și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu, într nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, într-o adunări te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine,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 Înconjurat am și am jertfit în cortului jertfă de laudă. Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție ți-a zis inima mea, pe Domnul voi căuta. Te-a căutat fața mea, fața ta, Doamne, voi căuta.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 Nu mă da pe mine, pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți, și nedreptatea a mințit sieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul.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 Amin. C către tine, Doamne, am strigat. Dumnezeul meu, ia aminte că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se pogoare în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către tine, când ridic mâinile mele către lăcașul tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează în nedreptatea, să nu mă pierzi cu cei ce gresc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. dăle lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă lor, răsplătește-i după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui. Îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu. În el a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe el. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuirilor unsului său. Mântuiește poporul tău și bine cuvintează moștenirea ta. Paștei pe ei și ridică până în veac. aduceți Domnului slavă numelui său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei atunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnului tutărie, glasul Domnului într-o mare cuvință, glasul Domnului cel ce sfarmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii libanului și va fărămița pe ei ca pe vițelul libanului, iar cel iubit ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce varsă focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul cadeșului.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 Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către tine și mai ai vindecat. Doamne, scos ai din iat sufletul meu, mântuit mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cu vioșai lui și lăudați pomenirea sfințeniei lui, că iuțimea este într lui și viață într voi voia lui. Seara se va sărășlui plângerea, iar dimineața bucuria, iar eu am zis într îndestularea mea, nu mă voi clătina în veac. Doamne, întru voia ta data ai frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața ta, eu m-am tulburat. Către tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos ai de sângele meu, de mă pogor în stricăciune? Oare te va lăuda pe tine țărâna sau va vesti adevărul tău? Auzita Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu. schimbat-ai plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte și să nu mă mâhnesc. Doamne Dumnezeul meu, în viac te voi lăuda.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 Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am ca să nu fiu rușinat în veac. într îndreptarea Ta, izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și casă de scăpare, ca să mă mântuiești.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 Iar eu spre Domnul am nădăjduit, bucuramă voi și mă voi veseli de mila ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit ai din nevoi sufletul meu și nu mai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus ai în loc desfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc, tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea.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 mute să fie buzele cele viclene care gresc împotriva dreptului fără de lege cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătăților tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în tine înaintea fiilor oamenilor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 Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti domnul păcatul, nici nu este în gura lui Vicleșug, că am tăcut, în au oasele mele când strigam toată ziua, că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpele tău mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zisam, mărturisi voi fără de legea mea Domnului, și tu ai iertat nelegirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cu viosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea. Izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Îndreptăți-te voi și te voi îndepta pe calea aceasta pe care vei merge. Aținti voi spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere. Cu zăbală și cu fălcile lor voi strânge ca să nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura.